Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa الله a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu Wa man yudlil fala hadiyalah Washhadu an la ilaha illallahu wahdahu la lah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 فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الأحباب تجزؤون ketika iman بعد فترة طويلة baada ya muda mrefu mimi kusimama katika mibaraka kama hii leo hii tena Allah subhana wa Ta'ala fursa niweze kusumama kama sehemu kama hii tena Leo hii nikidhamiria kwamba Tukumbushane kuhusiana na haki za mwanamke katika sheria za Kiislamu Mbona tuzungumzie haki za wanawake kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye human rights wa kwanza kupigania haki za mwanamke ambao kwamba wakati wa alikuwa akidhalilishwa. na vile vile mwanamke bado anadalishwa katika jabazi za jamii hapa kwetu Kenya ama hapa Afrika ama sehemu zingine bara Asia na sehemu zinginezo bado haki za mwanamke zinakanyakiwa na watu fulani kwa hivyo kuna badhi ya watu wengine ambao kwamba Wanadai kama wanapigania haki za wanawake. Ilhali hali kama wanadhulumu wanawake. Wanadhulumu wanawake kwa kupatia majukumu mazito, majukumu ambayo kwamba Allah subhana wa Ta'ala hakuwapatia kwa, kwa sababu gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua kama jukumu kama haya wanawake hawawezi Juzi tumesikia mambo ya ajabu. Kama kuna badhi ya wanawake pia wa Kiislamu pia wanajifunga kibwebwe nao pia wanataka kupigania kama pia wa makadhi mwaajabu hayo sitazungumziwa pande huo bali tazungumzie pande mwingine kwani mashaykh jazakumullahu khairan aljaza, katika Horizon TV ile wiki nyingine iliyopita takriban masemawili walikuwa wakizungumzia mada kama hiyo je mwanamke anaweza kuwa kadhi iko YouTube insha Allah, inshaallah mtakao nafasi anaweza kagalia, kuna faida kwa chochocho na mashaykh wetu jazakumullahu khairan walijii baadaye mas'ala mkoo watu tulikuwa kiauliza vile vile unapata kama kuna baadhi ya sehemu watu wanakaa watu wanataka kutukuza wanawake watu wengine wanataka wapatie wanawake cheo kama kwamba Allah Subhanahu wa hakuwapatia kwa mfano wanaeka wanawake ende kama viongozi wao ile kitu akina mama wanasema Ndiyo yanafanya kazi mambo yaende hivyo kwa mfano labda kuji juma kama hii ya leo atoe hotba kusiana na haki za wanawake eh, haki za watu Watu watu wa, wa wawe ni wenye kuwatendewa na wakizao wema. Wa mashaallah, unasikia kifurahika na baadhi ya wa watu wakisema, E hey, mashaallah kina mama, wamefurahi hotuba yako. Ajabu siku nyingine shang kama yule yule akizunguzia maudhui ya watu kuoa zaidi ya mwanamke mmoja, unasikia kwamba anapiga makelele, akina mama imekasirika sana khutuba aliyotoa. Sasa mambo ni mambo ni yapi? Ha -wa, hawa watu kama hawa wanataka nini? Je, watu kama hawa wanajua cheo cha mwanamke katika Uislamu? Je, watu kama hawa wanajua zile haki ambako kama Allah Subhanahu wa alipatia mwanamke na vile vile mipaka ambako kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alipatia mwanamke? Hebu tusikie mikondo haki ambako kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alipatia wanawake. Kwani katika mwambile Allah Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ameweka kuna baadhi ya vitu ambako kwamba wanawake kwa wanaume wanashirikiana. Na vile vile kuna baadhi ya mambo kwamba Allah Subhanahu Ta'ala ameka ni hasa kwa wanaume. Na vile vile kuna badhi ya majukumu Allah Subhanahu Ta'ala ameka hasa kwa wanawake. Mambo kama haya mtu afae kuchanganya nyama. Haki ya kwanza. Haki ya kwanza ilivyosema kwa awali wanasema musawati rajuli fi tawaddu'i 'iqab. Mwanamke anao haki kwamba akifanya wema katika dini ya Allah Subhanahu Ta'ala apate malipo sawa hata zaidi ya mwanamme. Na vile vile pindi anamfanya mabaya apate malipo sawa na anamalipa kwa mwanamume atapata maadhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Tukufu Ya ayuha enye watu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala ninaomba nyinyi kwa wa, kwa jinsia mbili waume kwa wake wa jialnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu ta ala subhanahu wa ta'ala taifa mbalimbali mbali, na vile vile makabila mbalimbali ama ukoo mbalimbali ili watu wapate kujiwana akitaja kwa mfano jina na zanao unajua huyu ni mtu kutoka sehemu fulani ima Nigeria ama upande wa Western Kenya inna akramakum 'inda allahi atqaakum baada ala subhanahu ta'ala kuelezea haya yote akamalizia kusema hakika mbora wenu nyinyi atakuwa ni mtu ambaye kwamba atakuwa ni mchaji Mungu ala subhanahu wa ta'ala yule mtu ambao atakuwa anogopa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ndiye atakuwa ni mbora wetu sawa sawa mwanamke au hayo Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya nyingine akisema wa may'mal minasalihatu min dhakarin Au untha wa humu'minun fa ulaika dukhuluna aljanna wa la Kwani yeyote ama atafanya amali habani amali bora amali mko ni njema sawa sawa au mwanamme Awe mwanamke watu kama hawa watengea peponi wala hawatadhulumiwa dhulumiwa chochote. Hatadhulumiwa kwa kuwa huyu ni mwanamke wacha tumpunguzie, ama huyu ni mwanamme wacha tumpatie mengi ila hakuna atakadhulumiwa. Vile vile haki ya pili mwanamke anayo haki al-musawati rajuli fi at-takalifi Vile vile mwanamke ana haki ya kuwa sawa na mwanamme katika zile uwajibu wa kisheria. عطت ام عطيه الله عليه وسلم فقالت ام عطيه صحابيه كانت نسيبه جنالكه الي مكجمتنا صلى الله عليه شيء الى للرجال وما ارى النساء يذكرنا بشيء مما كلا ايه ينبو ترامك انيسم يا ايها الذين امنوا ان تجتو ونومه مbona pale fanazalat ala subhanahu wa taala akateramsha ayah inasema Hakika wal wa, wa kiume, na vilevile wa'l-Islāmu wa-kike wal wa na wal wa kiume na'ūminī wa-kike wa'l-qānitīna wa Na wenye na'ūenye kuugopa Allaah Subhanahu ta'ala wenye kudumu katika toaa ya Allaah Subhanahu wa Sawasawa sawa sawa hao wanaume au wanawake wake, sābirīna wa's-sābirāti na vilevile wenye subra kwa wanaume sawasawa na wanawake wa'l-khāshi'īna wal, wal na wenye khushū saw sawa sawa wa kiume au kike walmutasaddiqin wal na naweni kutoa sadaqa sawa sawa iwe ni faradhi Ama iwe ya sunna sawa wanaume iwe ni wanaume au ni wanawake wassaimina Na wenye kufunga Sawasawa wanaume au wanawake walhafidhina furujahuma alhafizat na vile vile wana mkamba wanahifadhi zao, hawafanyi usinzi hawafanyi zina Sawasawa wanaume au wanawake hapa kuna nukta ambayo kama ningependa nijulisha watu Eh, ako katika kuhifadhi tupu inategemea nia ya mtu. Kwane ibada ili iwe ibada mtapata thawabu lazima au na nia. Kwa mfano sisi watu kutoka upande wa Kwani mara mingi ni kama ndesturi Kama msichana kioleka akipata kama yesi mwalimu mara nyingi tamaa yake inakuwa ni duni. Mara watu hawamheshimu. Hata pata mwaka hata kuna watu wengine wametoa talaka kwa jili hiyo. Sasa unapata wasichana wengi wanajihifadhi, wa mama wengi wanapiga piga watoa upato kama wajihifadhi Wasiwezi kufanya uchafu wa zinaa kabla ya kuolewa kwa sababu gani? Kwa sababu ili mtoto wake akiwa mwanamwali ama manake ni bikra manake ile mahari itakuwa ni ya hali juu sana. Kwa hivyo sasa huyu binti akiwa anajihifadhi kama hataki kufanya usinzi si sababu kama ala salaam عليه haramisha ama kuna thawabu ya mtu kuhifadhi uchi wake bali yeye anajihifadhi ili mahari wapate mahari nyingi bila shaka mtu kama huyu habaan manthuran Hapati thawabu ya kufadhi uchi wake wadhakirina allaha katiran wadhakirati na vili vile vile wanaume ambao mtaja ala sunu ala kwa wiki na vile vile wanawake aadda allahu lahum maghfiratan wa na 'aziman ala sunu taala tayari ashawa andalia msamaa msamaa ya hali ya juu na vili vile vile malipo kuu ambako kama ni jana. Kwa hivyo sasa hapa hakuna baguzi, hapa kuna sawa kabisa. Ashufu mufassiri unasema anisa ushaqa'u rijali wanawake ni mwanduko za wanaume wanamnufa kutokana na wanaume faidul khunu ma'ahum fi jamii al-ahkam hao hukumu ikija inakuwa ni hukuma ya watu wote illa ma yaktasu bi ahad al-jinsaini ala hada Isipokuwa tu labda ikuja taksis kama hii ni wanaume peke yao ama hii ni wanake peke yao peke yao inakuwa ni hivyo lakini kija inakuwa ni umumum walakin yaati ndawa fi alquran Rijali ghaliban lakini mara mingi katika quran inakuja mwito ya ayuha alladhina amanu kwa ajili wanaume ghaliban mara kwani katika lugha ya kiarabu kuna kuna kina tababu taqlib taqlib manake taqlib aldukura ala alunutha kwa mfano kwamba mwezi na nyota Warabu rabita kamarani alqamar ni mwezi unajua ni shams lakini wa ni nini al ni alqamarani kwani nyota mwezi ni mudhakar na vile vile ni, njua, jua ni muannath sasa wanasemba tabghib adhukura al sasa, hap, al ta ala nuth sasa habu ala subhanahu wa ta'ala Amapatia wanaume kipao mbele kidogo ndo katika aya kama alsubhanahu wa ta'ala ananadi anadi kupita kwa nani kupita kwa uko waume walaysa ala sabili iqsar rijal bilahqami dunan nisa na hii aimaanisha kwamba hizi ahkam sheria zikija inakuwa ni yenye kuendelea au kuenea wanaume peke yao pasi na wanawake waqaulu taala na filizin ala subhanahu ta'ala on ututa, out, us, back, pause, the other side anazungumzia masala ya kama mtu akifanya makosa fulani kuna penalty fulani akisema nini katika sura azani atu azani min huma 100 jalda Mwanamke mzinifu akizini na vile vile mwanamme akizini kama bado hawajaaooa ama kuoleka vile, vile tabiri kila mmoja wao apige mijeledi ama fimbo moja. bila kwamba wewe hurumie kama ni mwanamke ni kiwe dhaifu ama nini wanapigwa sawa sawa vilevile aya nyingine katika sura al-Maida Allah Subhanahu wa ta'ala anasema as-sariqu was mwanamme akiiba au mwanamke akiiba watu kama hao wili vikanja vyovu vya mikono vinakatiliwa mbali kwa sasa hapa tunapata kwamba hakuna taksis, hakuna taksis kama huyu mwanamke Afanya anavyotaka hapana. Vile vile Mgononi ma haki tuko sawa na wanawake ni haqqul musawati fil Ni haki ya watu kuwa sawa katika mas'uliyah au majukumu. Kaala taala Allah Subhanahu ta wa ta'ala anasema Qur'an Tukufu sasa wala hunna mitu alladhī 'alayhin bil ma'ruf. Aina ndef lakini achukua mahali shaidi Wala hunna mitu alladhī 'alayhin bil Uh, wala alehi na daraja Allah subhanahu ta'ala anasema kwamba wanawake wako na majukumu pia vile vile vile wanaume wakojuu juu uh, wako na majukumu yao yani panne, alehi la'alainaas kwa elimu kwamba watu wenyewe wanajua kwa mfano kama hapa Afrika tuseme kwa mfano inatulikana zile kazi za wanawake na vile vile kazi za wanaume kuangalia watoto kuangalia mambo na mfano wake sasa hai yale ni urf mtu akizaliwa anapata kwa mambo kama inaendelea kwa hiyo tayari wanawake ala Subhanahu wa ta'ala hasema vile vile wana majukumu ya kwao yaani ibn Umar radhiallahu anhuma, sahaba binu Umar anasema yaani nabii صلى ala عليه وسلم kama mtume صلى ala عليه alisema ala كلكم ra'in sikizeni kwa makini kila mmoja wenyu, ana majukumu Wakulu كلكم anraiyatihi na kila mmoja wetu atapata kuulizwa kutokamana na ile majukumu ambayo kama Allah Subhanahu wa Ta'ala ama alimpatia akaanza mchuma kwa mfano tu fal-amiru alladhi 'ala an ra'in huwa masulun anraiyatihi yule kiongozi ambao kwamba ametabuliwa na watu ama amekuwa appointed ama ameingia kwa nguvu kuna, kuna namna ambayo mtu anaweza kuwa ni kiongozi kuna njia mingi kwa mtu kuchaguliwa kuna mtu kama atunda serikali muingia kwa nguvu ama kunakuwa mtu ameappointed zote hizo tiari mtu kama ashaingia pale na kumetuliainchi mtu aruhusiwe kuleta fujo ya aina yote kwa mtu kama yule hiyo kamba yeye alipindwa serikali alio aliwaua hiyo mwashie yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kumuliza sisi jukumu letu ni kama tutulie maisha iendelee na kila mtu aendelee na maisha yake kwa hiyo yeye majukumu yake atakuja kuulizwa na Allah suhana wa Ta'ala warajulu ra'in ala ra al ahli baytihi huwa mas'ulun anhu na vilevile mwanamme ana majukumu ya kuhakikisha kama mtoto wake apona adabu, watoto wake na elimu za kidunia na vile vilevile na vilevile ahakikisha kama mambo yanaenda vizuri nyumba kwake. Na yeye ajue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuja kumuuliza hapo habusasa walmaratu ra'iyatun ala bayti ba'liha wa waladihi wa mas'ulun anhum. Na vilevile mwanamke ana majukumu ya kuangalia nyumba ya mumewe, mambo yaende sawasawa. Na na vilevile afunze watoto wake adabu, awalele watoto wake vizuri na vile vile ajue kama siku ya kiama Allah subhana wa ta'ala atakua ni mwenye kumuliza mtu kama anajukumu kama yale na vile vile hako vile vile yule mtu kama ni mtumwa ama siku hizo watumwa hawako, wako iko design nyingine lakini vile vile hapa inaweza kuwafanyia system back kwamba vile vile mtu kama ameajiriwa ahakikishe kamba ile kazi ambayo amefatana na boss wake afanye kwa njia ambayo inatakekana kwani vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kumuliza siku ya kiama ala fa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi muslim Juweni kabisa kwamba kila mmoja wetu ana huko ana majukumu ya kuetunga mambo amapo Allah wa ta'ala mwakilishia na vilevile jue kama siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumuuliza. kwa hivyo hapa tuko sawa na wanawake bila ubaguzi ya nne amapo kwamba Allah wa ta'ala tuko sawa na wanawake ni haqqul musawati fi hurmati al Nikomba, rusiwi, kike, kukua iyeji ni kwamba mtu haruhusiwi kumua mtoto wa kike ama kwa kuwa ni mwanamke ana faida hapana. Kwani mtu akiwa mtoto wa kike ama akiwa mtoto wa kiume adhabu yake ni moja, taswasi inachukuliwa. Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu amesema wala taktilu nafsa allati haramallahu illa bilhaq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil innahu kana mansura Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ta amekataza kabisa kwamba watu wasiuwe nafsi amakwamba baria nafsi amokuwa like innocent illa bilhaq isipokuwa mtu kama yule amefanya mambo amokuwa anapaswa kuwawa na Mtume sala الله عليه وسلم vizuri kwamba mtu a, sheikh uzani ama atariq aldin al-mufariq Mtume صلى الله عليه alieleza vizuri a, watu amokuwa wanafaa wafanye nini wauawe isipokuwa kwa haki ya kisheria mtu auuawe sawa mwanamke awe ni mwanamume وقال صلى الله عليه وسلم Na vile vile ما متى صلى الله wa السلام nasema katika hadith nyingine inna Allah harrama alaykum huquq al ummahat Allah Subhanahu ta'ala ameharamisha ninyi kuwafanyia wamama zenyu mambo kama kwa kama kutomheshimu mama kutomheshimu mama mama zetu Allah Subhanahu ta'ala ameharamisha kutotendee wazazi au zetu wa e, wadi na vile vile kuwazika watoto wa kike kama kuhai. Kwaani, kwa hai kwani wakati wa jahiliya kwamba Warabu walikuwa wanachukua mtoto kike wakimzika akiwa hai wakigopa nini umaskini rawahu al-bukhari ya Bukhari, mpokeha, hadithi kama hii na vile vile allah subhanahu katika aya nyingine anasema wa idhal maure tusuilat pindi yule mtoto alizikwa ule binti akiwa yuko hai atakaoulizwa siku ya kiyama bi qutilat kwa nini aliwawa sasa bila shaka atakuwa asemaka mimi sikana madhambi yote uliza aliniua ndio anachojiona aliniua mimi. Sasa mtu kama yule jabu yake itakuwa ni nini Bele ala Allah Ta'ala? Aqulu mastasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Alhamdulillah Rabbil alamin wa aqwa al-salati wa atam al ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin ba'd ma'ashara al-ahbab al katika iman tunazungumzia haki za wanawake katika sheria ya dini ya Kiislamu tusiyetokupatia majukumu msiaweza na vile vile tusiyetokupunguzia chao chao kwa kuadalilisha sasa katika hotuba ya pili tuomba tuzungumzie zile mambo angapo kwamba majukumu amapo kwamba ni hasa kwa wanaume. Majukumu amapo kwamba Allah Subhanahu wa taala ameika hasa kwa watoto wa kiume. Majukumu ya kwanza alqawama. Alqawama maana mtu kusimamia nyumba, mtu kwa msimamizi wa nyumba. Allah taala Allah Subhanahu wa taala anasema Arrijalu al qawwamuna al 'ala an-nisa'i bima faḍḍala Allahu ba'ḍahum 'ala ba'ḍin wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala ampatia wanaume majukumu ya kusimamia wanawake. Wanaume wanakuwa kwa mbele, wanawake kwafuata. Katika mambo mengi, mambo mengi, ama tuseme mambo yote, katika dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala, nazungumzia sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala, wala si sheria mko mitungwa na watu wengine kwani Allah subhanahu wa ta'ala majukumu haya kwa sababu gani alitoa mahari yake akapata mke kama yule na mambo mengi ya kwamba psychology ambayo hapa hayana haja tuyataje vile vile mambo mmoja kama Allah subhanahu wa ta'ala meka khasa kwa watoto wa kiume peke yao ni ikamatushahadat fil hudud ala madhaba ale jumhuru ulama ni kwamba pindi mtu anapofanya fanya mambo ambayo kwamba ima lazima akatwe kwa kama wizi ama vile vile mtu wawe kwa kama qisas na mfano wake hii imekuwa ni hasa kwa wanaume peke yao e, kando wa na wanawake lakini katika masala ya muamalatu maliya masala ya biashara na nini mwanamke anaweza kuwa shahidi lakini asio mwanamke mmoja anakuwa wanaume wawili wanasimama kwa kwa mwanamume mmoja qala allah taala alsubhanahu wa taala anasema wal ladheena yarmuna al muhsanati biarba lam ya'tu bi arba'ati shuhada'i fajladuuhum 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaa'ika hum al anasema kwamba wale watu amba kwamba wanasema kama kina fulani ama nimemwana fulani akfanya usinzi mtu kama yule lazima alete wanume wanne mashahidi asipofanya hivyo atapigwa midani themanini. kwani ala Subhanahu ta'ala ameka sharti kwamba wanume kuna mambo mengi ya saikolojia. Mara mingi wanasema kwamba mwanamke mara nyingi ni rahisi kugeuka. Kwa mfano amesikia kwamba wewe umetoa shahidi kwa fulani fulani fulani bila fulani ama fulani ibn fulani. Kasi unajua hukumu yake wale wanaenda kutupa mawe na kuwa wae hata mimi sijui, hata si kusikia vizuri hata mimi si kuona. Mimi nawaona wale watu ukikaa kwa moja hivi na nini atageuka. Kwa hivyo mfano kama huo endo sababu amukamba mbona ni sababu amekwamba Allah Subhanahu taala hakuweka wanawake wao ni mashahidi katika masuala ya hudud alafu vile vile miongoni mwa mambo mmoja kwamba Allah subhanahu wa kwa wanaume ni anubuwa tu imama ni unabi na vile vile uimamu ama uongozi ikiwiwemo ikiwi miongoni mwao kama kazi ya uqadha na zinginezo. allahu taala Allah subhanahu ta'ala nasema wama ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba e Muhammad hatukutuma kabla yako wewe Hatukutuma malaika. Hapana, tulitumia watu kama wewe katika jinsi ya wanaume. Fasalu ahla dhikri, ambia hao watu kama Quraysh waamini basi waulize ahla dhikri kama ni Wayahudi, ahlu Waulize kama kuna jambo manabii walitarimka kama walikuwa na wanadamu walikuwa ni malaika. Waweze kuambia. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapiga radi wale watu ambao kwamba walikuwa wanataka kama mtume alete malaika ndiye awezi kuambia watu nini unyeba ala subhanahu wa ta'ala ikawa radi kwamba hata wale mtume walikuwa kabla na wewe walikuwa ni wanaume walikuwa ni jinsia ya kiume na walikuwa ni binadamu kama wewe mbona hawa nakataa ujumbe wako na kama waamini unachowaambia basi uulize ahlul kitabu anabi bakara radhiyallahu anhu قال sahaba kama wewe anaripota akisema lamna balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahl anna ahl farisa ujumbe mtume sallallahu ala wasallam kwao mafarisayo farisayo watafursa watu wa iran na saumu jirani zake, kwamba kad mallahu alayhim binta kisra mfano leo aliofariki ukachukua binti yake wakamfanya kama ni gonzo wao mtume sara sama sema neno nnogani Lan yufliha qaumun walau amrahum raatan hawata wai kufaulu watu manamke, kama wanachukua manamke Wanameka mbele kama kiongozi wao yale marje kila kitu wakitaka wanarudi kwa mwanamke rawahu bukhari hawata kufaulu watu kama wale na vile vile anabi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu alisaba kama huyu anasema Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kama lamna minar rijali kathiru waluuma kutukamilifu katika wanaume wengi wengi sana waliopita walikuwa watu ambao walikuwa wamekamilika katika zile sifa za ubinadamu walam yakmul minan nisae lakini katika wanawake tamu Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuumba hakukamilika ila Asia Khatmarat Fir'aun isipokuwa Asia mke wa Fir'aun wa mariam binti Imran na vilevile Maryam mka ya Isa bin hao ndio wanawake ambao kama sala صلى الله na katika baadhi ya riwayatu pia vile vile mataja Khadija na wengine Waina haina fadla Aisha ta'ala ala, ala nisai ka ka ka fadli nisaika ka kaffari ka taridi ala saira ta'am kama sifu Aisha Aisha radiyallahu anha labda kakasirika na mfano wake Rawahu Bukhari wa Muslim kwa hivyo kama walipatikana wanawake ambao kwamba walikuwa wamekamilika kama wanaume mbona Allah subhanahu ta'ala hakushoka katika wale wanawake -ka, akupata majukumu ya unabi na mfano wake wakala kwa sababu gani hii ni majukumu ambayo iko juu ya uwezo wao ambao kwa Allah Subhanahu wa, wa Ta'ala hakuwapatia hadithi nyingine Ibn Umar radhiyallahu anhumah Ibn Umar anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema siku moja ya masharif nisai tsaddaqna wa akthirni yani wanawake tweni sadaka tina sadaka kwa wigi fa inni ra'aytu kunna akthar ahli nar mimi nimeona nyinyi mtakuwa watu wengi sana kule motoni lekatratu laani wakufri la ashir kwani mnatoa laana obviously na vile vile mnakataa ihsan za ume wenyu mkikosana kidogo unakataa kila kitu nasema kama mtu huyu ni mwanamke min, ni mwanamke ni bahili unataja sifa ambapo hata hazipo mara aituna tasata akhlan wa dinin aghlab al-dhilbi min min kunna mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kama watu ambao ni upungufu wa dini na vile vile ni kia kili, na upungufu wa kiakili ambao kama wanaweza mtu ambao kama naakili zake timamu kawaita moja wao akasema ya Rasulullah ehu mujumba ala, ala wa ta'ala wa ma naqsana laqli wa din. Hakukasirika wakasema in he speech ama akasema nini wala nini hapana. Wanamuuliza Mtume صلى الله عليه wa tafsir. wanaomba Nini unamaanisha ukisema kama sisi akili yetu kidogo hatuko sawa na wanaume imepungua na vile vile dini yetu haiko kamili. Walisema omaanisha nini Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume salaasema akamwambia ama naqsanu laqli wa dini fashahadatu imra'ataini ta'alu shahadata rajulin wa rajulin Akawambia kwamba shahada ya mwanao wawili ndio inakuwa sawa na shahada nani ya mwanaume mmoja ukisoma aya todain katika sura al utapata habari hizi kwa undepo Akawambia hiyo ndiyo sababu ya eh, hapa hadha na kusano la akle. hiyo ndiyo sababu ya yani mimi kusema kama nyinyi akili zenyu yuko watamku thulayali la tuswali watafutir. Akaelezea kwamba wanawake wachukua muda Wakawa hawaswali, wakawa vile vile hawafungi. Hizo katika zile makomo katika zile siku za mwezi fahadha na kuswanu din. Hii ni dalili kwamba dini yenye haiko kamili. Kwa hivyo tukimaliza zetu kuna mambo mbali kwamba wana science, wanaitanga key inquiry questions. Zile maswala mbali mara mingi hayekwangana na jawabu moja. Mtu ajiulize, tena ajiulize na ajiulize na tena. Swali la kwanza. Limadha ma arsala Allah nabiyyan? Mbona Mwenyezi Mungu wa Ta'ala hakumtuma nabii wakee? Swali la pili. Limadha ma ja'ala al-qawamata Mbona ala Subhanahu wa Ta'ala hakupata majukumu ya nyumba iwe ni iwe kwa mkono mwanamke? Swali la tatu na la mwisho. Kwa nini lamjenge Allah hukumu ya ndoa kwa mkono wa mwanamke? Kwa nini Allah Ta'ala amri atakuta talaka machia mwanamke? Mtu kama wale kama haya akijiuliza na kijijibu ye mwenyewe bila shaka mwanamke wa Kiislamu ambaye anayeheshimu na anaheshimu dini yake na najua kama yeye atasimama mbele Allah sunna taala hafai kupeleka makaratasi yake kule kwamba tu yeye pia naye maisha yake kwa pia anataka awe hapana mwanamke aotosheke kama nasome Islamic studies ama ni sharia ndlowa ama ni nini ajue kwamba majukumu yake ni majukumu kwamba Allah sunna taala alimpatia na vile aenda kasumi hadithi kama mara mingi atadawala ala kadhi alsina kwa kwamba اذا salat اذا soma so shahraha wa salat khamsaha mtume sasa kama anapata mwanamke majukumu kidogo sana akifunga mwezi wa na vile vile akisali akisali salat tano mtume sasa kama kwa mtume kidogo sana kwa hiyo mwanamke kama yule kama muomba makama atusikiza Ad, arudi akawithdraw ile application yake kwa jili watu kwamba wanachagua makadhi si waislamu watamchagua, watamweka, watamweka wakisema kama nini kama ni jenda balancing Insha Allah Mziu Subhana Allah nguvu na uwezo siku na nafasi ya kuonana pamoja watu katika dunia yetu Subhana Allahu wa bihamdi ashhadu alla ilaha ila ant Asta astaghfiruka wa atubu ilayk